Lafdit janë vetëm për Allahun subhanehu e tjala Ata e falendorojmë për e ti falje dhe u dhëzime kërkojmë Salavatë dhe salamat për shëndetjet më të mira Me pengamberin tonë të dashën Muhammedin salallahu aleyhi e sellem Shokëve të ti, familës të ti dhe gjdobe simtari cili e ndjek Rrugën e ti më të mira dhe në ditën e fundit e kësaj bote Të ndërua vezër, po e për cilë dhe më gradualisht gjysmën e Ramazanit Ko e lusim Allahun subhanehu e tjala Zoti Ongjelo Xhelalu ditët e xhjeruara i këtbeu qabul pineve e ditës që na kanë dhënë Allahu Subhana ve Teala të na japë të qatën shëndetin imanin për të mbushme xhjerime me, me taravi me lutje me Kur'an me vepra sadaka të mira të cilat do të arrijnë te Zoti te Balleke u Teala të, të pranuara Ne do të vazhdojmë me lein Allahu Xhelalu Gjell që të flasim për pejgamberin Sallallahu Alaihi dhe Sellem për gjendjet dhe hallet dhe njërzorët e ti, a.s. ku thamë se do të shohim në këtë varkë të ligjaratave se si ishte ajë si njëri si ishte ajë si karakter dhe moral dhe njërzillëk pra ne për nga mërën të onë, sallallahu, r.s. mund të studiojmë nga shumë anë anë a për nga mërën të ti anë a e të qenurit ajë i dërguar i Allahot anë a e mesajit të të cilinja ka të allahu gjine gjelalu e kështu më ratë Më vonë kur dëvartëri i zanatave tham se çfarë do të kërkojmë, do të kërkojmë njerzillokun e ati, sikur që tham, të çeshurat, të çarat, morzit, gazimet, eksë marat. E sot me lein Allahu xhela xhela do të ndalemi me një cilësi tjetër të pejgamberit ton sallallahu alajhi wasallam, gojës për gdhëllja dhe ledhatimi dhe sjellja e mirë dhe e buçë e kishte në njerzit. Pra do qojmë që si për nga mërë i johën sallallari sëllem I për gdhel të njërzi Si le dhaton të njërzi Si silej me elegans Edhe me shijet hol Në raport me njërzi Kjo e cila u mungon shumë Sot për njërzve Ma djendo njëher Edhe nuk, nuk gjindët fare të, të këraportet dë njëzore Dërko që për nga mërë i johën sallallari sëllem Ka qenë maja e cilës me Me për gdhelje I për gdhelte familiar të vetë I përgëdhe të fëmijët Donjar i përgëdhe të edhe të mëdhejt Si gjithë të shumë e si të cëlit me Açka i takon për, për e ledhatimit dhe përgëdhejlës Djetarët e muslimarët në përshkrymin e pengaberit të unë sallallahu alesallem Nisur nga fjallallahu gjelë gjelë në kuran Fe bima rahmetin min allahin lin telehum Vë la ukun të fadhan ghali dhe lë kalbi lën fadhu min hauli Thot allahu gjelë gjelë në surën ali imran Thot allahu gjelë gjel tio muhammed me rahmetin e zotit sillosh but me një zot pra kur dikush ka sjellje e but allahu e ka mëshiruar atë njeriu dhe kur allahu xhele xhelalu ja marr dikujt rahmetin ai sjellje e vrazh pra argumentse njerio jo, i mëshiruar prej zotit ose sjellja e bute e tij ose sjellja me elegancë të e tij ose sjellja e lavdatushme tek ai po dallahu xhele xhelalu sikur të ishe i vrazh sikur të ishe i egër ke t'kishin më ik himitije ke t'kishin më ik prej teje fodallahu xhel xelalu na ayet tjetër wa khfid janahaka lil mu'minin fodallahu xhel xelal o muhammed ula qara hun tan per besimtarët pra me besimtarët bëhu i but me besimtarët muslimanët bëhu i i cielç para më ndo allahu xhelalu i thot pejgamberitve Duk e qenaj maj miri për njërzve, thot me njëzë i silu mirë, me njëzë i silu kanëshëm e kështu më ratë. Dhe gjithashtu të të lau u gjeni gjelelu, ju e keni një pengamber nga loj juaj, i cili i vështirsohët kur diçka keni ju vështisi. Pra a i mundohët dhe shqetsohët diçka që ka juve u shqetsohët. Anega nëndjetarët, pengamberi jo në sallallari sallem, njën nga cici që i kishtë, cila ishte përgëd Lëdhatimi i njerëzve, shakaja me njerëzit, bënte humor, humor të vërtet, humor pa rreyna, humor pa endën çmu tjetri. Sigurisht do ta shohim me lenin Allahu subhanahu wa teala. Kandonje t'ajde në juan ë e, e Kur'anit ka brkëdsië dhe lutf. Nga emrat e Allahut është El Latif, ai cili silot botën robërit e vet. Shtu është ata pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka cinj shumë latif na kemi edhe evlla që, që Zoti e ka deni latif çka do më thon i but shumë i hollë shumë edhe me shije të ō por pse kur e di se çton çketran zvan mi athom çket lav nuk ja thot dhe kur e di se kjo fjalë ranon nuk ja thot e kundërta e, e jon puna runa Zot do një ardh të e di se çkilla per anon dikan shkojnë ai ranojnë dhe shpesh ardh i gjejnë njerëzit Se shkojnë për shembull ju kallzoi njerëzve filan abe Enita filanin tu thon por ti je çshtu. E çka i bandobi kjo ktina ça e kallzove? Ça i bandobi? A do të më shkuki mu rremeta? A do të më shkuki mu ngacsmueta? Po çka ja kallzove? Thati në Hazmi ti nuk ja ke kallzuar vetëm ja radh u shpirtin. Sa i kur gjason ban? Por ka tashje pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam kur vjen tat dikush dhe i thonte filani ja allahu por filanin çshtu. Çka po do të them, lëmni rrahat. Mosum kallzoni musha ka kanë Pilani për Pilanin, se mua më, më ngushtohet gjiksi. Mosu shkam mi shko, a do të mi shko mi tham? Por këtashi vlezën, pejgallesa ambishtë shum, i selçëm dhe shumë me kujdes i përdorte raportat i dhe i ndërtonte raportat ndër një zorë. Kanë ndërtuar atë dallimin mes fargdhëlljes dhe shakas, e cila është njëra prej teatrave, se dikujt po shemo te aq e vao kur era nën me të një fjalë, çyçe çyçe ndresh, çu më ja thot diku një fjalë, apo e bën një gjest, edhe shes ai prek. Prek, thyen. Çyçe ndresh i du bon shaka. Me fjalën bon shaka, këtë rregullohet, se sepse ka lënë në pergdhelje. Ka lënë në pergdhelje. Cila cili o dallimi mes pergdheljes dhe shakas, kanë dhënë diotare. Pergdhelja kur nuk lëndon. Ashakaja kanë ardhë lëndon. Anoj të i gjenë plët për njërës dhe thët Asë shaka zdu me po qështu Anoj ka një hapë Asë shaka me po Anoj dhe të i rojsh me thënë Asë humor më zban me mu qështu Pse pse e kalon limitin Kun njeriu e umbë E umbë së rëzëtetit e në vend Për këta shuja për nga meri jonë I përgëdhel të njërëzit Dhen kët llogaritë të shakaja, mirëpo shaka e kufizuar e cila nuk i lëndon njerëzit. Pse? Sepse pejgamberi jona sallallahu alajhi wasallam nuk i ka ndodur asnjëherë prej herave dikujt na miavoj një shaka e ai më thanë më lëndovi e rasulullah. Nuk ka ndodhur. Për këtë arsye, pejgamberi jona sallallahu alajhi wasallam ishte shumë i kujdesshëm ç't cilëtet me njerëzit but, lehtë, me harmoni e cila e fuqizon te lidhjen ndërmjet Dërmjet njërësve Për nga mëri nënë sallallallisallem Ishte i butë me gratë e veta Për nga mëri nësëram Ishte i butë me gratë e veta Allahu gjelluar i thad në Kur'an Për nga mëri sallallallisallem Të zhjetë besimtarëve Ku drejtohet që të kenë raport Bashortor të mirë Besimtarët dhe besimtarët Fëtë Allahu gjelluar Wa ashiru hunne bil ma'rufi Me gratë silu një mirë Me gratë, silu një mirë Pra jetoni me to, me të mira Ka dhënë dhësat jetarë, me të mira Qishë është, me silu jetë mirë Dhësat e mir. djerë kanë dhënë, jetoni me të mira Qishë është tradita Qishë është tradita me jetu me të mirë Qishë është jetoni Fë inë kërihtu mu hunë Fë asë e në të këra u qejen O jeti alëllahu fihi khajran këtira Thotë, e nëse ka diqka që ja Sja pëlqeni jo aty në grave Ja u rejnë aty n Këtë gratë të dunjasë, kanë ka diçka që ka së pëlqenë. Onda shplotë për njezë e kur dhinë, dhe gjithë dhe të banë më të latë. Edhe kje e kanë kryje se shkoj e marë një tjetër, ajo, moha, që ajo. Ajo ka mundësime qasi, të arëtë me dhëtë qësi, të mejta që ka tisja këtë duru të kjo. Për dhe Allahu gjithuara, nëse urrejnë i diçka të gratë, shpresohet që Allahu me vendohet shumë në khajtë të vyrtite që ka ajo. Pra Allahu gjith Porto mirash ka i ka e doje tomet duhet edhe ne duhet edhe me, me edurua. Pejgamberi jo, sallallahu alajhi wasallam ishte shumë i butë me gratë e veta. Një ditë vit ditëve tregon Jabir ibn Abdullah. Shoku i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam thot u martova. Thot Jabiri unë u martova. Edhe kur u martova, i më tha pejgamberi alajhi sallallahu alajhi wasallam, ai e martua ë ai e martua me Të rej, apo vej, të vej Ka thë njërë sëllë Allah, jam mërtu me një të vej Pro, ishe mërtu E shkurërzuat dhe e ka mërtu I thotë për nga medis sëllë Allah a.s. gjavirit Hela gjërijetën të lajibuha Vë të lajibuke Vë të dhajikuha Vë të dhajikuke I ka thë në për nga medisam Se se ke mërtu një beqara Se se ke mërtu një vajs të rej E i ka thë në të smon, at, të të të të të të të të t Ti e përqldh at, ajo është përqldhje. Këtë i ka thënë vetë pejgamberi sallallahu alajhissalam. Pra mos tingëll di gojti, bugoj me mele. Këtë janë fjalët e pejgamberit sallallahu alajhissalam që ka dhënë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi. Ka thënë se kimartun i vajt, trënka se ki ka qenë i rrit. Ka thënë se kimartun i vajt, sot e, edhe ti tek është përqldh at, edhe thon, ti ke sh përqldh tyje. Pastaj ka thënë, ti kish e kesh me at, ajo kish e kesh me tyje. Pra kjo është ajo syrreti që pejgamberi e shef një burrë dhe një gruaje. A qështë e këna në asyretin Apo Kur të hinë në bura të mlojtë të dera Apo Më në ututë kejtë Qështu e këna gjetë në këtë traditë të sokakit Kur të hinë e baba më e ututë Ka dalim me konë serios Dhe ka dalim me tututë Pse dhutë më tututë ti dikosh Nje dhutë më ututë zotit vetë Subhane huve tjara Ne dhutë më nëndëru vështë Gruja dhutë më nëndëru tjë Me të respektuar Me të amor fjallë Ama jo me tutut, a diçka do të ma mund me tutut. Mo tuta nga tsejës, nga të rrukjes. S'ka nevojë kurrë me na bë ruku. Për këtë arsye një ditë veio te pejgamberi Alayhis salam, vini sahabi <coughs> Muad ibn Jubejil Radiyallahu an dhe ka qen tek jo arabët te perandor, edhe të, të perandorë dhe ka pa ti rasejde ruku ti i ra perandorëve. E kur ka ortë pejgambes sa ka thonë memele. Ka shkumena ka e mira. Ati pse ka ditë që s'leo. Ka thonë Nëse i bi njërëzit ruku Penandorve Shkije Qafira Pse unë mësë ti bi ruku Pengamberi Salaselle Edhe ka dasht i bere Ruku Pengamberi Se më ka ban një jo. Kjo i takon veç Allah Sja munë më bëmë bërë ruku Për këtë asylëve zë Pengamberi Salaselle Dëshiran të që raportin Dërba shqortor Qëfar të jep Me përgdhelje Me përgdhelje A më njëjë thë të gjem Be burninjave Me lujtun e Për po nuk dhebër një Të vetë dha shojë Për nga mërë a.s. Qfar raporti përgëdhele s'ka pas Me gratë Me gratë dhe veta uh, Gjithasht do kohën hadith Nga Për nga mërë a.s. Ma dinë që kanë dhe imam tavarani Dhe imam në nësëriju uh, Thotë Për nga mërë a.s. Kullu shërin Lejse min dhikri Allah Fe hu e lehun Illa arbaa khësalin Ka thënë a.s. Qdo pun Qdo sen Qdo sen Shkaq spormendet nta Allahu ajo kot kot pa vlerë por veç kot domon çdo pum shkaq spormendet Allahu është kot s'ka do binta por veç katërve edhe nta se spormendet Allahu ajo ka loi do vije thot pejgamberi alayhis salam meshur rajuli baina al-gharadayn thot pejgamberi alayhis salam etja e njeriu t'n kalitin por për gjitë, për meju çiget Por nënsinëri hoje duke bë ato një lloj ushtrimi, apo është duke stërvit vetën e vet. Ek ç'u më rad, joni do të shujë jo, shujë semir kanë na puna, unë që ursoj budi budin kanë të bëj mirë. Jo, jo. S'ka lidhë kjo. Pej mezam shigjetimin e ka bosë, thimi bë bo gatë njerëz për për luftë. Apo jo, para i më dal kur ta veshë jakën të më, spomazaj jakën më në mua. Jo. Pejnga vezam ka dashme bë musliman të gatshëm për çfarë? Për çdo lloj krize. Këtë këtë krizë, mukanë, dësha ju i dini se këto muskulatorët ragënë në krizë Andaj për nga Mir A.S. ta, gjdo sen është të kotë, ku s'ka dhikër të lao Përveç, nëse njërë është duke e kalitve të vetën, me mësush i gjëtimin Dë, u e të ndibu hu farase, dhe kur e ndrejqë kalin e vetë Dhe kur e regulon, kalin e vetë Dhe kjo një futët e e para Dhe e trejtë e shfarë ka thanë, u e mula abetu ehlihi Dhe tre të shërka thonë Dhe kur e përgëdhel familjen e vetë Kur për për e përgëdhel, grujen e vetë Kur i përgëdhel, e vletët e vetë Kadon djetarës, qfar i bje këtu Kadon kur fletë fjallë të mira Fjallë të buta me grujen e vetë E, e banë me keshë I banë të mitët e vetë me keshë Dhe kryon atmosferë të mirë në familje E nga që shikrojnë atmosferat Shuj se baba këtu më s'foll Hinë frigorifer në ngrinju atë Se baba këtu zë banë me volë Kënë nuk është, s'ka lidi kë kur parë, asë me islam, asë me haqillot, shuja se ar haqia, shuja se... Jo, jo, jo. Dutë më ka në leva kanë që si më se vjen haqia. Për haqillokit, a ke pru nervoz, a ke pru e... Qa ke pru? Islam. Për këtë asyje që ka të dalë i sëna dhe selam? Katër gjëra përja shtohën për e këtësisë kusë përmenet Allah. Qigjeta, përgaditja kuajve, dhe përgëdhelja është notimi. Mësimi i notit e ka preferuar pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam që muslimani mëson notin, mediton. Not. Dhe kjo vështrimi nuk e kemi na kët te, shkreci, këtë temë, kjo hadith është ke diçka tjetër, neve na duhet vetë kjo përgatitja e familjes së vet, por ndysh kur jemi të noti, kur jemi të përgatitja kuajve, kur jemi të shigjetimit, çfarë çka po na thotë? Shkurtimisht pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk do pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të mbela. Wallaz di not, wallaz di kta, çka do Allah? Muslimantë par si e parë kanë si celi më i Zotit se tjetri, si celi më i afërt se tjetri, si celi me mjeshtrim më shumë se tjetri. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i thot njëri pejsaube, Zeidi. Thot më duhet të mësoj njëri gjuni një jehudile, Abrishtën. Abrishtën. Më duhet më di, thot, kur të mbin ato letra, ta kshirish çardh që mban dhon ta dihet diku shtëpi juve, sikur vonash çot të vjen dhona diku na, mësoj e gjuk gju, gju, gju, gju, e gjuk e gjuk, etj. thoma rahat. Thot Zeidi, kum shkohe? mëmsujun Arab, abrishte. Për 14 ditë e kam qenë. 14 ditë. Për ishpat, se kush i ka thënë pejgambëson ka mësuar abrishtun gjunë e hudive. Për 14 ditë. Dhe kjo vetëm është provu edhe sot njerëzit gju, për shembull nga zëlli i madh, çka bëjnë? Shkojnë mësuar gjuhën. Apo, andaj që pejgambëson ka mektam, mësimin e notit. Mësimin e gjuajtës e shi gjeteve Mësimin e kalitjen e kuajve Këtë të farë argumentan Se nuk i takon besimtarit Mukan posi Zoti Post, ti nuk mund është mi kap kretë fushat Ama dhe bashkë urgjamës me dit Besimtarit dhe nuk kanë jaft Dhe nuk kanë i jaft Me Zotnu shkenca, me Zotnu ingjënjeri Me Zotnu e zanate, zeje e kshënë mëra Për këtë asy e lojzër për nga mberi Jonë së vajzëllim Ishte prej kësaj Këtës Kategorie e cila i përgdhel të njëzit dhe elgjitimante përgdhelja Tëtë i përnë kajim elgjozia Për nga meri jonë sallallahu aleyhi sallem Në raport me grad e veta Dhe familjarët e vet Ishte husnul muashara Ishte shumë i let në jet Husnul muashara kur i e shumë i let Kur nuk ranojot kur kush për e te Ka thonë me sieljet të mir Dhe sile me grad e veta mir dhe nuk i çortonte ato por vetëm se ka bërë haram. As janë nuk i dha çortuve nga pejgamberi jon sallallahu alejhi dhe sallam grat edhe ata. Gjithashtu pejgamberi jon sallallahu alejhi dhe sallam prej asaj ë elayose çfarë kishte çfarë bonte, shpesh har pejgamberi alayhi sallallahu selam ekshurdë për shembë Aisha ku popiu i në enë. Edhe shkonte emir të çat pjesën e, e enës, edhe gotës, edhe pinte ujë për këtë pjesë. Për shembull, ai ka marrë Gotën që do ka pi ujë. Aisha Pi që saj e ka pënur buzën, në njetin vel për e kam beri johën salasem dem. Atenas ka bëhan, a pi të ujtishe tu, apo, pëse i kifu të i buzë këtu? Poj, gërë e johë, apo, apo, për fmijës, makadale, pak këtë pini ujtë. Pikana që ki, fmijë, subhanallah, njerëzit fmijve dhe vetë, vet, grave dhe vet vetë, të ju thonjë, pëse i rase buzë të i këtu? Poj, pë Familja jote, shiko për jam sam, esinon te E kshur të ajsh në grupi e uj, ku për venon në buzën Pas e do të bema dhe mu pak të pi Që aty e vendoste, do të i pëm kaj më gjëzije Vetën mi abo qeqen Vetën mi abo, mi abo qeqen Gjithashto për nga beri johëm sallat e sellem Kur han të buk Me familjen e vetë E kshur të ajshja Cilën pjes e ka kafshuër të mishit, E mirtët njëtën pjes e, kafshuër, thojë, salam, oshtë, e sajna, ka fshuër Që të i thoje për nga beri Edhe ka uh, Silletemi Gjithashtu të të të të mënkajim e gjëzije Për nga mele johën sallatës ellem I amundëson të ajshës Për shemën me bodë një vepër që e pëlqente Një di për të të vinë disa Disa vajzat të reja Prej Abisinis Edhe fillojnë me valzuhë Një valzum të të tërë në Medine Edhe i thotë për nga mele johën sallatës ellem Ajshës Adom i këshirë ojajshës Po të, të poja Resul Edhe vendos aisha, të e vendos haqë amah at këtu te shpatulla e pejgamberit aleyhissalatu vesselam dhe ja mundson me me pa. Edhe i thot pejgamberit a uba a Au haj mia. Io jo, alao buduria rasulullah. E ai ndo budum eksuis. Ne këtë çogë zotfar ka qen prej përqdhëles dhe budutis që e ka pas pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu edhe pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e uh, i trajtonte e i trajtonte ë mi të gjitha uh, gratë e veta i trajdojnë të mirë të gjitha grat e veta, dhe e risa bënd të vej pra të cilat dë njerë sahabët edhe u qëtitëshin. Që. Tregonë Aisha radiallahu anha, thot njëndisht bititve dullëm në rrubë me pengamberi a.s. kështë e pun të veta, kanon djetarët e, prej ekspeditave dhe ulltime që ka i kështë pengamberi johën s.a.s. Thot Aisha, une ende isha ere, dhe ende s'mu kishmu shmu trupi me njështë Uh, Me mish E ka për qëllim nuk ishtë bëhe uh, Shumë e forë Thot Edhe I th u thapin nga mesra më shokëve të velë Shko një maraton Largohu një pa Edhe shkun sahabët përfara Qo më së shifën Atare i tha uh, I tha ajshës Ra, thot a isha më tha mua Te ali hatta u sebi qati I ka thon ajshës Ajde vrapojnë atë kush nga rejnë më shmi A mu një përra mëndu dhe zërë Da e ka bo për nga beri Jo më së bërë z Adhin e ka transmitu e uh, imam Ebu Dawudi Dhe imam Ahmedi uh, A muni me paramdu e zëm Këtë me e ba dikush qëtër Për njëzë Që e më e pa dikush Që, që e më uh, me gru e në vetë Që e thot paskashkuki Paskashkuki komplet Për nga mbëri Allah ka zër, A ka njëri matë matë se aj Lirisht ku me di që ka të shpallit Thot ajë që radi Allah Thot më tha ajde garojna që është me garuë, me vrapuë, kështë garajnë ma shpejtë? Thot, Fësabaktuhu, fësabaktuhu, Thot, fillum me garuë, edhe thot, unë isha e let, edhe ja, ja kaloha. Ja kaloha për nga meri sallallahu alaihi ve sellem. Thot, mas një kohë, unë i thot, kë haru. haru, isha haruë, kë isha haruë, se këna bër gara, me për nga meri alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi s Thot edhe njejt për një për jësë, një u thimi ju tha sa ofë vë shkoni më lartë. Shkun më lartë i thashe ajses, ajde vrapojna, prapë, përzdyti, që më stojt i kush, ndashta, përzdyti. Kadon ajde vrapojna, thot dhe vrapuan. Thot dhe tash isha mba shnosh dhe mga kaloj për imamberi johën, sot dhe sëllem, pas sa im tha, kjo baraz në ata, pra u ban baraz tash. Ti njerë më ke kaluve, une njëherë, kanë dhën djetarët, pse e ka bëhë këta dhe zërë? Se vëzë, pingam, pingam bërë, alejse, vëzëa, që vetëm të kryon atmosferë të qetë në familën e vetë a e dinë vëzësash më në në cime kryu atmosferë të qetë me familën a e dinë ju se qëtësia e grave t'juve ndikon dhe qëtësin dhe formimin e shëndosht të e vlatëve t'juve nana me nerva fmija me nerva nana e qetë, fmija i qetë a ndaj du të me kryu atmosferë dhe nuk du të me leju kërkan kush dë koftë, a i Me kriuti të atmosfetë të e, temperamentit edhe nervave në shpej Pse, të ti thu, po që ka lideve pëse pak e nervozova Po fëmija, fëmija Sobeze për po shemo e, e ka vërdetu shkenca Se gjithë shka shka ha, gruja Shka pi gruja Shqecime shka i ka gruja Në shtatëzani Ato ndikojnë të fëmija Për po shemo se ti e ban gruja në shtatëzani nervoz A gjithë fëmija shëtësorë Ollë në kanal me me, me ndamartë na në ulës në, është i vet. Apo, dhe sa nuk e kanë parasysh, sidomos për shembull raport me me reja. Reja ne koshtazon, do të shleash vetë në fjalë, hajde. Shlefer me të gjallë. Presha marrë ditë do të se s'fiabrisht, ose çfarë njerëz janë këto njerëz. Lë kanjalun swoj me mordhë. Çka i thua dashme baba? Ne ta dië kë në shpitet kuina. Keni vënë këto burra të mlodh. Në 70 lufta ka marr pjesë. Kjo është interesante. Ai nuk e di se nipin e vetat e prish. Nipin e vetat e shtatrua. Dhe kur t'jep gjin, gruaja kur të lindë, kur të jep gjithë fmijës, çumshi i sajin ashaja ja jap miës vet varë për ushqimin çka e ka hangar dhe atmosferën çka ka ko. Si t'jet nervoz, e bën nervoz fmijën. I çon çumsh nervoz. Apo, ana bërshëm ose sot bërshëm, e kanë vërtetuar edhe mjekët se njeriu nëse fle i shqetësuar Apo fëmija nëse vle, ishte cum Apo vle, duke kajt Ishka këton probleme A i qohot problematik Për këta sy jo dhe se, qiko për një sam E, e mante qet atmosferën Sepse qetsia e familjes Oshtë qetsia e vladve A qetsia e vladve Oshtë për mundërtu atas i duhet E pastaj, pastaj I sheptin njërës si, E dhe që kësë më ka dalë kurqish E dhe që kësë më ka dalë kurqish Të kësë i kafajt, të këhiq Ki kur jos ka fajl, jo vetë ka fajdi gjiti. Krejt fa, ato di ben qa ime djozje, na tuhfudul mawjud. Ish kan shkatru prendet te vlatëvet. Prendet, po ajo ka fletë e, e prindit, ja bar, tire këshkaravit aty. Wallahi me pasdit, me pasdit ai kshebo ç'i dëuot. Elusi me Allah, unq Allah na mund të thonë ç'me pas atmosfera të çëta i manor në familjen tonë. Për këta dhe johen, sallem, bënd të këtë arsye e pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ban te kat Këtë atmosferë me gratë veta Nga përgjellje e madhe që e kishme Me familjen Me familjen e vetë Gjithashtë të vajtër pengamiri johën sallallahu alesillem Për dorëte edhe përgjellje Në komunikim me gratë veta Përgjellje dhe levaltime Thot uh, Aishë radiallahu anha Pengamiri johën sallallahu alesillem Shpesher më thyrte dhe më thonte Ja Aishu Aishë e kohimin Aishë tu Aishë tu Arabët e kanë zakonë Kërdojnë me përgëdhejlë dikant, ja zbuësin emri. Ja zbuësin emri. Që zbuëtët emri, është një forme ca këtuar në gjunë rabe, i thonjë të rëkhimë vë të zgjirë. Por që mu, ja sahibi, i thonjë odo së tijerë, ja hekë bëjën dhuja sahi. Se, kjo është përgëdhejlje. Kjo është përgëdhejlje. Por që mu, ja i bëni, o djali jem, pasa i thue me pë Pengamiri a.s. shpesha e dhirë të Aishëm Dhe i thonë të ja e Aish Me e përgëdhejn Një ditë për ditë e thot Aishëm Pengamiri a.s. Ja Aish Hadha Gjibrillu ju këri u kësë selam Kjo Gjibraili Kjo Gjibrili po të banë selam Dhe kjo vëdhez e pozitë e madhe E Aishëm së radiallahu anha Që Gjibraili ka bo selam Dhe kjo argumenton për pozitër që e ka Të zulti vetë të bare kjo e tjera Thot i thash Thot Aishëm Wa alaihi salamu wa rahmetullahi wa barakatuhu Tera ma ala nara Thot i ita, thash edhe ati qëf selami Allahut Edhe bereqeti edhe rahmeti Allahut Pas ta i thash për nga mbër e sallatë sallam Ja Rasullullah ti shahgjara që na nuk ishojim Ti shahgjara të cilat ne nuk ishojim Kështu vezer për nga mbër e sallatë sallam I dhirë të grad e veta Ne gjuëm për këtëmse Një ditë për ditëve, thot, ishin duke luajtur disa prej vajzave në gjami, thot, edhe më thapin nga Mbedi sallallahu aleyhi sallam, ya humajra, ya humajra e të hibbini e në tëndhuri i lejhim fa kultu naam. I ka thonë Aishës radiallahu anha, a donë që me e pa, a donë me i pa këtë vajza, si e kathir, ya humajra. Humajra, ka ndën djetarët, është elhamra, elhamra është, e bardh. Po Shishiqi ka thënë, "O i bardhoshë." A po? Dhe kjo vjen ka kanë për të thënë me pejgamberin Sallallahu Alaihi dhe Sellem, çmë fol me gratë e veta, me emra për gdhenës. Por shembull ti mund të ush pak me smitu burrën tana, edhe me e përdor me i shkuj ky stan me thënë, "O i bardhoshë." Haj të më bësh kujdes më kujto çka utranuki. Kur s'ka fol kështu. Po pejgamberi Sallallahu Alaihi dhe Sellem ka kështu ka folur kështu. Na duhet të mësuj për pejgamberin Sallallahu Alaihi dhe Sellem çdo sa në Allahu. Thot Abu Dharr radhiyallahu anhu Nga ka mësu pe nga me sa më gjësë anë Edhe si hijet me nevojtore Pe nga me sa më gjësë anë jo ka mësu e Si mirë të ahrejti Si bëhet dhe husi Kur të hini me ne, nevojtore, hini me kamën e majtë Deli me djathën Pastrohën i mi Kini kujdes Kështu, Kjo dhe shpa në argumenton Muallim, kjo është mësu si njërzimit Ska mësu e së më të lartë Se Muhammed Sallallahu Aleyhi Sallam Kjo i mësu njërzit që të mba në bashkë Ki i mëso njëzit që të kënë harmoni, ki i mëso njëzit që të duhon, që ku që dhamë, se të gjithë mërë bëjmë zhamë, kure ka da është i kanë, i ka ka të zhuhe. Nëse ka u rejtë, si ka ka të zhuhe. Te na naja e këndur ta. Na midë më nuk ka të zhuhe, që ta bëjit se zhuhe. Po ta më bëjmë mërë në veshë, këjtë kanë se do. A mëjtë me në ka të zhuhe kanë e do. Na naja e mërë në veshë kanë se do, së so kej si Thonë të filanin e duër, filanin e duër Shumë, shumë i thëtë e sahabe për nga me zëram I përgdelte dhe i donëte Dërko që do një munafik Apo dikujt për për për dhe ujës I se donë të sielën Që ka për në mesam, nuk i kalëzën të Nuk i kalëzën të dhe te e te asyje, thot, qadi, i kalën të Për këtë asyje, thotë kadi i atë uh, Jahu me i ratë të zgiru i shfakim I ja apërgdelte dhe thënë të oj bardhoshë Pë wa muhabbatin a ka dashni për to. Apo ka dashni, por ta kjo ishte edhe ë ajo çka bënte pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam me gratë e veta. Tregon Aisha radhiyallahu anha aridhen se e transmeton Nu'man Ibn Bashir radhiyallahu an, thot se një ditë ditëve kërkoi leje Abu Bakr as-Siddiq me hyj te pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam dhe e dëgoj Aişen e cila ishte te ngrit zonin Uh, Përmi pengamere, sallallahu alai, zër, ka i buba kërësidikhu, baba i ajshus, te gruja e te pengamere të alai sallallahu alai. E ka ni qikën e vetë, e cula gruja e alai sallallahu alai, zanin e ka që mbi zanin e pengamere të alai alej, sallallahu alai. Alejo al të zër, ka të në komendatoru, zani i ngritur në daj pengamere të salallahu alai, të ishka të në vejtëratë. Me janë ngrit zanë, pengam e zanë të shkatron bëj prapë. Pse ajqës në t'jeghe shkatron? Gjibrahili ka që selamë, ban i selamë ajqës. Ban i selamë ajqës. Pse kanë dhënë nga se në bashkësorëtësi lejohët, që ka se lejohët jash bashkësorësis. Pra këja e ka burë edhe pengam bërë. Pra e ka i dërgori Allah, pra e ka edhe burë. Andaj lejohët, si ku që ka harë në transmitim nga amartimin qatëtali, ka harë një njeri, u ka parla me gry Edhe ki ka thënë shkojtë të Omër Khattavi, të nërej që ketë mund të ashoqishë në shpuna Edhe shkonë të Omër Khattavi Dhe Omër Khattavi të thënë, ki, ki njëri i cilë o konë shumë i guzim, shumë, shumë serios Dhe shke mujt me lujt me ta Para se me mritë shpia, e një në zanin e grujës Omerit, mbi zanin e Omerit Këthe jetë prapë, që e mërvesh, mua piti Edhe i ka zhojnë Omerit se ka një njëri u këthije Omër Khattavi ka thënë Erdha por një pun, po e morrë gjevapin para derës. Do t'i kamorë gjevap, as u takon, u svolën. Po të mua po mëçon zani ngruja, po të erdha me fol me tyje. E nitë zani në grystonë për me tyje, thash u krije moha vash muabeti. I tha Omar Khatabi, o inca. Ajo ti lanteshat, ajo ti run fmit, ajo ta run shtëpiën, ajo ta run mallin, ajo ta run dërin. Allahu je lëvara ti ka vënë grumbullt të vepra të cilat ti ban tyje gruja jote, begati për tyje ka thonë su pedurojshin dhe njarë me të ngrit zanë pra, shiko vëzër, omer më këtabit këtë ras vëzër, rësullu allah i dërgori allah sallallahu alai sellem, tha të përbër kërësidiku e, e dëgjoj, duke janë ngrit zanë pe nga meri qare i sallallahu alai sa. sellem vëzër, hinin këtë skenë sken, pe nga meri allahut në shpinë e vetë asha të janë ngrit zanën të janë ngrit zanën E dha Abu Bakr Siddiq Ohen dhe i thodija binat e Ummer Rumman, tot ojika e Rumanit. Ojika e Ummer Rumanit. Po si ka thon ojika e? Ka thon ojika e e ka bërë nanën e vet. Ka thon dhe e ka kop. Ka doshta rrej. Ash radhiyallahu anhu. Pse? Qysh ka ndrit xanin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Veza sahabut e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr Siddiq, Umar Khattabi, Osman ibn Affani, Ali radhiyallahu anhum, ejm'in toboz për pejgamberin sallallahu alajhi wa sallam se ka qica ka qica ka gjallë. A ka postë dërguarin Allahu diçka që nuk mund të demokratizojmë kurrë hiç. A e kanë Allahu kështu pejgamberin sallallahu alajhi wa sallam kur thoi diçka tham pejgamberi sallallahu alajhi wa sallam. Ëmë babayan, e themi babo, ka thënë i dërguari Allahu. Ka thënë i dërguari Allah kur thoi i dërguari Allah se duhet të ul zanat. Sot e ka pejgamberi e, e, e, e ka pe Abu Bakrin as-Siddiku a ashradiyallahu an dhe i tha a tërfaqin zotëkë al rasulillahi ti angren zonin pejgamberes sallallahu alaihi wasallam edhe pejgambesa mka hin mides edhe i ka dal po le le mosë mosë mosë qortop pastaj ka dal ka dal dhe kur ka dal e buqar sidiku i ka vënë pejgamberes sallallahu alaihi wasallam ya rabbaha vini reksh pe beri, sellem, kur ka dal e buqar sidiku pejgambes ka dashur të çsoje Aisha oja she ka dal ose pa më mendonë i dërguari Allahut, por dor fjalë ndërmjetësuese që të ç ç ç ç secojë gruaj. Pse po ç'më bën? Pejgamberi son ka thënë, gruaja është krijuar për i brinjit të shtrëmur. Ti brinjit këtu. Ka thënë pejgamberi alayhis salam, nëse mundohush me drejtua, e thënë. E thënë. Çka bon, do të më bëvë ze? Përgdhelje. Do të më shkutë ç'është këajo? Apo ajo, ajo burzba? Shikove zër i dërguar i Allahot, donë me jahë që të su i dhrimin ajshës. Edhe i thot, Ela të rajem, enni qad hal hultu bejnë rëgjulli vë bejnë e ki. I thash, thot ajshem thamu e, oj ajshem, aja pavet që ishtë mbrojt të pi atina, pi bëbëzbet. I ka thon, bejnë rëgjulli vë bejnë e ki, aja pavet që ajarë, ajarë me të rejë, që ka posë shikaj. A, nuk e ka rejë se i sho që e për një zamë Po qi qi dvejnën Raporti qi qi ka jeme E kanë rejë E dhe për një zamë Qyshta që të soje Ka dhënë o jashe Pyshtova për atina Loketut rejë Unë e të pyshtova Thot edhe në transmitim të zendrë Ka dhënë o jashe E pove që ishte hej ka për atina Po të shpëtova prej Prej atina Pas e qëvar ka poveze Kanë vëllu me keshë E ka këtipi nga mesuram atmosferën në Atmosferë të qeshërë dhe Busqeshje Prap ka arët vë kësitiko ma, ma vonë Edhe i ka thonë Ja Rasullallah Qka u botash? Parës këtë të përla Tash të kesh Ka thonë kur këtë të përla Unë në lërgova Ba në më therëm një kur të një të kesh Ka thonë esh e, Esh Esh A shrikane në familjekuma, mos i tashin në paqe, ti edhe unë me juve, po ti edhe unë të të të bëj këtë ta shijoj këtë atmosferë me juve të të këndshme. Kështu dha Zot i pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu dha Zot i pejgamberi jon sallallahu sellem i përqëdhelte edhe fëmijët. Dhe ka thënë mësuesi më i lart në në përqëdheljen e fëmijëve. Nuk ka dikush tjetër çka përqëdhel fëmijët, sepse ai dha Zot E ka di që ka do më thangë me qenë fëmi I pa përgëdhel Sëpse është rritë jetim është rritë jetim Gjash vjetë i ka në drurë jet nana Dhe ka mejt edhe pa babë edhe pa nana A dhe të dhe Allahu qënë Quran Elem në gjithë ke jetimen Në të këna gjithë ty jetim A Allahu qëllë jil i gjelalu E ka rritë pengamberin sallallahu aleyhi sallam Në këtë asyë e ka rritë një jetë transmitimeve Se pengamberin ton sallallahu aleyhi sallam I than, Kush ka në thangë Kusht Shkipa sa së nënë asë babë, ka thonë Et debën i rabbi fë ahsën e të edhibi Më ka bërë tërbija zotë i jam dhe më ka bërë tërbija më smirti Më që se këj hadith është i dofët I bëjë bënkaj me qëzija dhët Hadithi ka mëna të mamë Së Allah e ka dhëtë për nga mërë i sallallahu Alejo sallallahu Dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe El mali dhe banona zineta el hayat el dunya pasurit dhe fëmijët janë bukuria e kësaj bote por ka thosur besa e pengamelin sallallahu alaihi dhe sellem i pergdhelte shumë fëmijët thot ibn Abbas radhiyallahu anhu thot masaha el nabi sallallahu alaihi dhe sellem rasi wada'a li bil hikma thot pengamel alaihi sallallahu selam mabrakat el pengamel selam kokën me dorën e vet dhe lutej por mua që Allahu të më jap urtësi. Pra ja përkthall te kokën, ai i thonte Allahumma 'allimhul hikma. O Allah, më soja hikmetin. O Allah, soja urtësinë. Dhe Ibn Abdiljon ose selem ka bu shumë doa për Ibn Abbasin që Allahu më ia mësua Kur'anin. Dhe Ibn Abbasi vese llogaritët nga më të njohurit dhe më të diturit për për fat, për ë uh, njohjen e Kur'anit dhe tefsirin e e Kur'anit. Gjithashtu lëzëm pejgamberi ejon sallallahu alaihi wasallam tregon xhaabit Ibn Sa'murr, thot jam fal me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam namazin e e drekës. Pastaj thot hyrit te familja vet, pastaj i dult, thot edhe i pritën shumë prej fëmijëve. E kanë prit shumë prej fëmijëve, fa ja ala yamsahu yamsahu khaddi ahadim wahidan wahida thot edhe pejgamberi sallallahu alaihi dhe selamu ua prekte facut një ka një pra i përqdhëlte pejgamberit sallallahu alaihi dhe selam fëmijët e e Medinës pejgamberit sallallahu alaihi dhe selam thot uh, Jabir ibn Samura thot pastaj ma preki mua fytyrën e ti me dorën e vet thot e ku ngjet aromat edhe freskinë e dorës së ti më freskës gjithçka çka ka mundësi mund ka në freskë. Thotë dhe më aromatike se sa parfumi më i mirë. Ka doshme për shkujt dorën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, qe se dora e tij vëzhon ka thënë dorët me gat. Dorët me gat. Andaj pejgamberi sa kur ka prek diçka, apo ka pika ful di kujna me dorë, pejgamberi sa thonë, Zot e ka beku realisht atë. Nga nga nga beçetut që e ka thonë Allahu xhinalahu në dorën e tij na e pam hadithën e pejgamberit sa mbi Aliun kur i dhimbshim syrë e ka xhujtë pejgamber me pshtym në syrin e tij ju ka kthisë rish tonë kjo vështë e ka xhinalë pejgamberi pe jona sallallahu alaihi wasallam gjithashtu vetë pejgamberi alaihi sallallahu selam kur i therriste fëmijët që i kishte afër sikur po shem Enes ibn Malik Enes ibn Malik gazet historiat e gjatë, shumë e gjatë shurtimisht Noma Edes si ibn Malik e kaprova Edes si ibn Malik e, te benga mele sallallahu selam dhe, dhe kaponia ja, Rasulullah s'i theli u munum me dhon diçka per me timuar un i alla sallallahu s kam çka t jap un s kam çka t jap e kam çike djalin Edes si ibn Malik mara let te sherbeya tyje mara let te sherbeya tyje si kontribut i emi per por me permetni më uçië. Fad anas ibn Malik radiyallahu an qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mfunte mua pejgamberi alaihi sallam ya bunayya o diyalya. A she ka poz diyal? Ka dawn o o diyalya. Fad qadii alih rahimallahu taala. Ya tar pri di tar al-t musliman. Fad na qad hadith ka argument se lejohet një rriju i rritur, me i than dikujna për e djenëve të rri, apo për e djenëve të cilat janë të, të veqën, me i thanë, o, biri jemi, o, biri jemi. A ma jo dosti, dosti. Apo, dhikush, o do gjithë dike thanë, zba mi thanë, o, biri, po, zba mi thanë, zba mi thanë. Po, prindi, apo, njeri më shumë, i thanë, shumë, o, dikujnë, ma dhokë, o, dhjalli jemi si kur që shpeshen do, plakum i dhe në dikujtë më atëri, dhe odjallirë, se të zaj realisht është, ka në dhe në thot ka dhe i adit, sepse aj realisht është në moshën e prindit të tira, po si kur i dhe unë jam në moshën e babëstan, unë jam në moshën e prindit të tanë, për këtë asuje me nga meri jonë, sa lëllohu a lejëm sëllem, i thonë të enes ibnu melik, i thonë të jabë unë e jë, odjallirë, Gjithashtë të vëzë e pengamberi johën sallallahu aleyhi Vesellem, si lejt me fëmijët me përgdhejlje që kanë jarë njëri nuk thu Më smukon trasmetimet Sallar ka shkupe johën sa me përgdhejlje e njëzë Dhe me shaka, dhe me e, ledhatimin e tëra Të regon, enës ibnu malik Thotë pengamberi johën sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi E ka pas si e dhe në matë mirë për e ketër Foth, wa kana li akh. Do unë kam pas një vëllah. Foth, i cili u quajte u quante Abu Umayr. Rekibullahi ka vdek i vogël. Dhe ky vëllahi ka vdek i vogël. Foth, ahsibuhu vo Fatiman. Foth, sa pat sa sa u pat rrit pat. Sa u pat rrit pat. Foth, edhe luntë me një zot. Luntë me një me një zot. Foth, dhe vjen edhe Almeh sallallahu alaihi wasallam dhe i thonte, "Ya ja, Umayr" Ma fa'al an nughayr. Ë ka përdor kët rimën, ya u, ya Umair, en nuhayr. En nuhayr, nuhar, ojt, e ba Omej, ma fa'al an nughayr. An nughayr, nugha është zog i vogël, llumbi i vogël me zën kalujt. Kë fëmia vë zot, tani hinin skenën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ka shku te gjë fëmia, vallahu anasimni malik. Edhe ka pa tu lut me zog. E ka pa tu lut me me zog. Edi ka thon ya e ba Omej, ma fa'al an nughayr ka dhan si e 300 ose 304 vjet pas vet. Ka dhan ku e ekipu um bin Nughair. Ku e kjat donon sigur go dhua polumbeshën. Apo at ku e kjat polumbeshën e vogël, at plumbin e vogël, thot edhe simnul Malik do shironte pejgamberi Alayhis salam çe ta pogdhën. Dëshironte pejgamberi Alayhis salam çe çe ta pogdhën. Thot edhe Ibn Malik thot i kan an-nabi sallallahu alayhi wasalam la yukhalituna. Pejgambësi dëshironte çe të përzihet me nëte tanëz hinnen e kaskinder pengambed sallallahu alaihi wasallam penga osam shkonte njerit sikur boshem kur fëmia lund me një mac ose me një, një zog edhe penga osam hin botën e altina hin de kjo shumë anci allahu aziz që do ni ard me in botën e fëmijës pra penga osam doz çfarë banta hinten lojën e fëmijës apo sikur thje e marr për shemb do ni ard hin e marr për shemb veturën apo diçka edhe mundosh me in botën e fëmijës Pse, për me mujtë me, me edukua të abezëm Për nga më beri johën së alë sëmës e shkoj E i hyptë të në shpa të ula I mbante, i përgdhel, që da bim Hasanë dhe Husejnin Ka i shqipë të i po thare i sara dhe sara Por shtara si abezëm Se pse shpesher ka nevoj I vogli që me im botën e atina A kjo fatke cishka nja që ka ndohë Ju flasim prindrit E vlatë vedet si mu ka një madhaj Si mu ka një madhaj I for e si mu pas 20 vjetë si Qa me e keqe, kër t'i baje 30 vetë i folqë i t'u Kjo në shumë interesat Kër që t'aj 5 vetët A mervesh t'i bërë, pa këtë morë e veç 5 vetë i ka 5 vetë i ka I folqë i mu pas kërë, a i më pas, pas studiuë Në, në akademi qënësore Kër t'i baje 30 vetë O t'i më sara për t'i mu për mu fëmijin Kitë ka e prapa Kura i vogël i folë nësi i madh Kura i madh i folë nësi i vogël Dhe nga meri i salovaj që me dhe që Sa'di Mua, ibn Muad, ibn Muad, e Sa'di ibn Mubatis Folni Atina në lufta jo Po si ka shkuk t'je ba Umejr mi thonë Folve t'ja, dohne me po lufta jo Ja ba Umejr ma fa'alën nukhejr Që ka po plumbi jot? Ka ipe i ka me zhamë në botën e Atina Shpesha këse duhet me hi në botën e fëmijës Në botën e grujës Në botën e dostin Mos folve shtibesh ka do Him pak botën e Atina Si e sh si shë e botën aji Ai ç'i ç'e percepton botën. Ne kalesh ka, ka bona. Unë ç'i shtui sho punë vëllai. Po më bëhet tesha ç'i shtu. Ai nuk e zhajz ashtu. Hin donjard botën e plakit. Ç'i ç'i ç'i ai botën. Hin në botën e vetmisë atira. Apo hin pak sa kanë çe për shembull Sicili me in botën e atit, mi a bë muahbetin e atira. Për këtë arsye oz pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam i përqendel te njerzit dhe kishte shumë eleganc në mostyrën e ndjenjave teatrale. Në mëstyril e endjenjave të tjetër Gjithashtë të pengamberi johën sallallahu alai sallam Kanë djerë djetarët në këtë hadith Të pengamberi sallallahu alai sallam Qështot imam nevohu ju në këtë fjarë Të pengamberi sallallahu alai sallam Ja eba Umejr ma faalën nukajrë Ka shumë dobi Dere se ka traspetu një traspetim nga imam shafi ju Ka thanë i kam djerë për qëti hadithit Një qimë dobi Nishindobi çka qoftë dëgjoj. Ka shkunitë e qiboglushit ka, ka thon, o eba Umer, ma fa'al el lugair. Çka të ka bëu plumbi? E ka padëlël. Fatos Imam Shervini, Nishindobi. Fatos Imam Nevovi, ti bërmen ndysapri tyra. E para prej tyra. Çuçi kanë dhëlu të krishtialit Nishindobi. Çe ti tash merrë shkruaje, o eba Umer, çka ka bëu plumbi. Ajën zerë nidobi. Nidobi. Dy dobbi, tra dobbi, kada dobbi. Ujë, në këta ka shumë dobi Këthira të gjithë dënë gjithë dënë Shumë dobi, njapit të re Mula pa fatu së i bjalli Musil shumë bot me fmit Musil shumë bot me fmit Dhe sot bëzë mjekësia Pedagot psik Psikologët E ka në vërtetu Se ndikimi I prindin Me butësi të evladit O shumë ma gjurmlënës Dhe ma afat gjatë Se sa me të keqës Të përshinë du, jo Ka më të të të tjera Mi thonë, jo se zban, së so shtë mirë, lëndohë, ekstumarad Po, ka ras të kur, përshimull Kuraj e këte kalon limit Apo është të bo dame, se di A të nalët me fuqi Ama, dhe i risatit i të dosh me përcil të ajtë tërbije Qish duhet, duhet me kadale Duhet me ja përcil me, me kuptim Me, kuptim Thati ma më ne ujë, e para për këtër është Musi dhë bot me e vladu E dyta, at egrsin e apo at atmosferën e egës që i, fmiës, i, lojna, i ka plot se fëmijës nëse për shembull i prishët lojën, i prishë çefi. Pejgamberi sallallahu alajhi ka dashur meja meja largue shëtsinë. E treta thotë Imam Nevevi. Kjo tregon për sjelljen e lartë që ka pasur pejgamberi sallallahu alajhi. Ne kemi përmendur në Sahih Buhari hadithin atë e ka kapli qike vogël për nga menësën për dorër edhe ka thonja rësullë Allah ajde luj me muë a po dhe shverë ka pofëzër e ka silë për, në përmedinë thotë transmitusi nuk ja ka shlu dorën për nga menësën asaj vajzës dhe i sajo vajzëja e ka shlua dhe i sajo muë Ka adhanë punën e vetë Edhe ja ka shtuduar në pengamberi sallallahu aleyhi sallam Thati ma më neboviju dhe ketëtor asë të tregojnë Përsi edhe në larë që ka pas pengamberi jonë sallallahu aleyhi vësallam Gjithasht të dhe dhe këram është shemai Pengamberi sem ka qenë shumë fisnik Shumë bujar, shumë i gjimer Ka adhanë shumë pengamberi sallallahu aleyhi vësallam Vë të wadu Dhe i përullur Dhe modest Dhe i thjesht Dhe dhe se shikot, shikot e zia, është botë në problematike. Wallaj, nuk mundët me spasë sukses dikush, që e ma vetër të në të madhë. Në që ato glimët sa që ka e ma vetër në të madhë, kanë me të, kan të rejtë njërëzirë. Ka thënë Allahu Subhane Vëtjara, në hadith, El Kibria Uridëi, mu majtë në të madhë, është petë ka imen. Mu majtë në të madhë, është petë ka imen. Kush do të që e veshë, e grisi A i dyve ku shja mune Ka me të grisë Allahu gjelua Herdo kurdo A të qka Ajë cili bëti përullur Ka thamë për nga mele a lejë sëra dhe sëra Mën të wada alillah Vafahullah Ajë cili përullit për Allah E ngritë Allah Shikohet dhe sa njëzit but Pa kibër Ja njëzit thjesht Ketë dunjaja i do Se kërkuj të zararë si ka në bë Ama njëzit dhe, dhe mojnë vetën e me të mad Dojnë me kazu veç ata di qka Qka bët dhe z Për këtë asio, vëzër, kujdez nga petë kujnë me një madhësis. Shiko, vëzër, ka ullë për nga mësë nëmë dhe ka bohe, ka bohe humor dhe shaka dhe ka ledhatue një thmi prej thmive të sahabëve për nga merin sallallahu aleyhi vësillem. Gjithashtë, vëzër, ka në djetarët në këtë hadith, ka argument që e, të përdorët fjalët e ledhatimin. Shumë i ka thonë, ja, eba, umejës. Kjo është ledhatim. Umar, eba, umar, kur e mërë, o mërë, kur përgdejlët bëtë, o mërë. Këtu ka argument zër, në përgdejlën e e mërëve. Gjithashtu dhe zërën në këtë ka argument se lejohet me bo shaka nëse s'kallohet në gjuna. Lejohet me bo shaka dhe sa nuk kallohet në gjuna. Gjithashtu dhe zërë këtu lejohet edhe që të uh, luët me kafsh. Argument, kanë zërë jetartë, më më në vëju, për lejohet me luët me kafsh të gut dhe dhe sa nuk dëmtohen. Bëni rreg. Dhe sa nuk dëmtohen. Nëse nuk e dëmton, lejohet që fëmia të luhen me kapëshë që nuk do të bëj, por jo mëse nuk porlijo, apo nëse nuk, nuk e dëmton kapshën, e kështu, ekso më rad. Edhe gjithashtu dha këtu ka argument edhe për atë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte i hapur me të gjithë njerëzit. Ishte i hapur me të gjitha kategoritë e njerëzve. Gjithashtu dha tregon Imam Uh, Tregon Enes ibn i Malik Nga pengamberi johën sallallahu aleyhi vësallem Adin se ka zet imam ebu davudi Se pengamberi johën sallallahu aleyhi vësallem E i thonë të Enes ibn i Malik Ja dhe l'udhunejni Enes ibn i Malik Që kishka e ka shërpuj pengamberi johën sallallahu aleyhi vësallem Shpesha i thonë të pengamberi aleyhi vësallallahu aleyhi vësallem O ty me dy vesh O ty me dy vesh Ka dhëndi e tarët Pse i ka dhëndi e tarët Pse i ka Lak shkarran e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E ka thon oti me dy vesh. Ai ka i dy vesh? Po. Apo për këtë ashyje, kjo ka ndodhur shpesh te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka ardhur një gruaj e pllakat te pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka thon ja rasulullah lutë Allahun të mbaje prej banorëve të xhenetit. I ka thon pejgamberi alaihi wasallam, në xhenat nuk hin pllakat. Dhe kjo e ka marr Bukhari, Gerbergerman, dou nuk hin pllakat. Qifti, jam, që i kanë gjënet Edhe u kamë rëzit Ka thëmë, ja sam, afrojë Ka thëmë, Allahu, kam e të bo Beqare, të re, edhe kam e të furë gjënet Apo Një ditë për i ditë, dit e për i nga mirë, a.s. E për i shumë për një sahabi Aja e kini pa, veni njërë Aja e kini pa me filanin, së një jam të gjithë filanin I thëmë, për i nga më sëlam Cili, a um, i me si të bardha A i me si të bardha Ka thëmë, ja rës Çishkavaskë. Po kit njezi nga sidë bardh. Po jep njëna pesha e bardh, keta pesho ose pse e kaltër, e e e e zezë, e kaftë këso më radh. Por siç e lini bejë, ka ni pjesë si të bardh. O maika mënu se komplet të bardh. Unë s'kam an cilin atë më si të bardh. Ka dash me lut pejgamberin sallallahu alajhi wasallam mrenda kufinit të, të të vërtetave. E çka i thavon Enes ibn Malik? Shpesh javi thonte, "Ya ja, dhil udhunayli, o ti me dy vesh." Alej odhës e kështu më than. Ushim kamë 10 dator. E para ka dashme e përkthel. E dyta nganjëherë kur ka harrua me akru ja punën pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, në sinumalik, i ka dhan ultimate veshë. Dëgjosh kë antovon. Përse po harron? Çka do thand? Megjithashtu disa predije ka dash 10, eh, disa djetor kamon, ka dash me thon pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, o ti i cili do jsonmit. Sepse me ka çka do jsonë njeriu? Me veshët, me veshët e vet. Gjithashtu vëza pejgamberi jun sallallahu alajhi wasallam, eh, në raport me Shërtorët të vetë ishte shumë i lejtë Tregon e nësë më një melik Së kam parë njëri Që mësë shumë të si lojmirë me njërzit Dhe kjo e nësë më një melik Nga dashnija që ka pas për për për nga më berin Kër ka arpë nga më sanë në medine E ka ndryqunë medinën Dhe kër ka vdek E ka ersu E ka ersu medinën Ata kanë pas një, një, një loj E lidi me për për për për Allahu ne doosim, çallahu taaba, të shëshruar me tëna xhenetin e tij, ya Rabbul Alamin. Fad ana Ibn Malik, s'kam parë një herë më të lece pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një ditë pritë dhe më tha: "Shko ana se s'os manipun, se ka pas po shtopur. Shko s'os manipun." Edhe i thash: "Wallahi shkoj." Wallahi shkoj. Kan vënë dietën. Fjala e Ibn Malik, "Wallahi shkoj, mu pas kam pi nit madhit dil kepithe." Më i thonë një njëri madh, pejgamberi than: "Wallahi shkoj." Del pifej Pse nësim një melik s'ka dal E asë që është diskutua Dela s'del del, Se, se ukon të thmi Ukon të thmi Thot nësim një melik Unë i thasht shkoj Ama me vetë të thasht ka me shkua Me vetë të thasht ka me shkua Në asë kam ka tham Për nga mela lejt sëllat dhe sëllat Pasa të të të në dola Me vetë të thasht qkoj të jasos i punën për nga mëzram Tu lujt me fmit u habita Tu lujt me fmit u habita Thot dhe ard për Edhe, e ka përqafue, pe, e ka tesha, edhe ka përçafuat, e selam, ka ka përtesha dhe e ka përçapuar, e ka përçafue pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka thësh. Edi ka thon ja Uneis, edhe habta haythu amartuk. Ka thon o Uneis, ama kujtë të punosh ka dash, ama kujtë të punosh ka dash i thash, oj duri Allah, tash ka mëshkuar. Tash ka mëshkuar, thot Enes ibn Malik. Pasha Allahu, 9 vjet i ka bërë hizmet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Kur nuk e di se dë njëherë Për diçka qka kënë bë bon, Që sa dash me bë bon, Të më këtë thanë pëse e bëne Dhe për diçka qka E kam lanë pa kryje Me më thanë pëse se ki bërë Nënë vjetë Dhe kjo dhe zërë ka qenë edhe morali djetarme Që e kanë morë nga istoria Për nga Merit Alej Salat dhe Salat Thot imam Ahmeli Ahmed ibn Muhammed Ibn Hambel Rahmetullahi Alej Zoti pas më shiruan Thot e kënë pas grujën Nisë zë dë vjetë Në 20 vjet kam jetuar me gruën time me bashk. Një ditë si kemi shtyllaft. Ana natën e dhandrisën mirë dilesh. Mos fola më natën. Rroku për djellën, rroku për kuzhinë, rroku për tësha, rroku pse thave, rroku pse i thave, rroku pse si thave. Na por ditë kenat rrokme. Imam Ahmedi (Allah) 20 vjet. Provojti në 20 ditë. 20 ditë shkruaje. Me lein Allahu xhelaluha. Barëm Ramazan. Në rabazan, tërvod ditit ki, tërvod dit, ditit të e rahmetit Thuj, me lejnë Allah u Gjene Gjelalit, derin bajram, baram derin bajram Apo, ama jo si ku që ka thonë një në prej grave Ebona me burin tem, mësë më përla Burive të ta, e Ebona mësë më përla Ka thonë, shmuj pa u përla Ka thonë, shmuj pa u përla Shre, Shmuj, mësë më, mësë më për angushtoh Ka thonë, anjë në përta jabë një zhjithje Ka thonë, e Ebona vesh një dit dita për A gjash dit tjera rinë në rad Ali ka dhënë, masi ma jetë një ditë për lau mësë mirë Ka dhënë cëllën ditë, ka dhënë të mërkurën Të mërkurën ka dhënë, shka kime më thanë mu për lau të mërkurën dhëmi kejtë U krije u banë marveshje Si tja një se kjo pitanës, vjene mërkurja Vjene mërkurja, të jetën, vjene mërkurja Tho i thashtë, le e koplet, le e këtë marveshje Sa so, ajo pitanën, deri dilën ajo, e Anaj nuk duhet me po kushtu Po për një me duhet me pohe Që njeri ju asë një erë er me posë konflit Qëka i kushton në vëzë? Qëka të tonë një Mahmedi Qëka të kushton ti jo musliman Allah i mësme dënu asë një musliman Për, për se bep tani A u për di shkati? Qëka të kishë kushtu ti me thona di shka? Pi mu musliman, kejtë Allah dhe kam Banë një jetë, pi mu A be si cëli musliman Qëka është musliman Qëka e di vetën musliman dhe Pimu e ka halat, shka hup? Shka hup nuk hup kur gjop, atë shka fiton? O shumë të e me ga. Për këtë ashtu, dhe zhe pingamberi, johën sallallahu alesillem, i thonë të enesim në melik, shka me kujdes, edhe kur nuk e qërton të se, përvebërët shka nuk i bandë. Gjithashtu, dhe zhe pingamberi, johën sallallahu alesillem, i përgdelte e, edhe dostat e, e vet, edhe nipat e vet, Duk e u aprek Duk e përgëdhejl veshë Pregoni Ibn Abbasu an, Thot kam plejt një dit Të pengamberi sallallahu alai sallam Duk e qenë pengamberi aleyhi sallallahu alai sallam Të bashkortje e vet me imune e, e cila ka qenë e, tezja jeme E cila ka qenë tezja jeme Thot dhe u falem me pengamberi aleyhi Sallallahu alai sallam Thot dhe une dola ka ana e majt Duk e fal Thot dhe une dola ka ana e majt Pengamse me ka kao plejt veshin Ka, ka dale Edhe e ka në gjithë ka ana e vjathu dhe pasaj duke e zxabë në amazin për me i dhanë këvet dhe me përgder i mja basin shpesha duke u falë ka qenë qështu ndjath i mja basi shpesha ka vesh, ndjath, ka veshë një ka përgder ka në djetarë që ja ka përgder që me i dhanë vullnet apo me i dhanë vullnet fëmijës e ka vërtetu shkenca se fëmiju uh, merë energji pozitive merë të mira kur ti a përgderi bali Ja përqdhël të tyrën, ja përqdhël veshin. Këtë kohë ko e ka mëo, pa Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, <të> thot Ibn Abasi, "Ma përqdhël të veshin për salla syje që më më dhan, më dhan vullnet më dhan takat." Gjithashtu loja pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam e përqdhël të Hasanin edhe Husejnin. Tregon Abu Huraira radhiyallahu an ve pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam, "E pufte Hasanin edhe Husejnin." Dy vit E ali ju të rëdhi Allahum Anë Thot edhe vazhdimisht gëzoj me ka Edhe ka një ditë viditë i ka dhane bu orera Sa shumë bidoja rasullë Allah Dhe shpo Allahu Kjo është Husejni Husejni është iemi Edhe unë jam i Husejnit Allahu I dasht Këta të dy Dhe i dasht Ata të cilët I dojnë të të dy Allah në mësot më i dasht Edhe me në dasht Allahu subhanehu Vëtjar Gjithashtë të dhe zërpe nga meri jonë Sallallahu aleyhi وسلّم gjithashtu pejgamberi jon sallallahu aleihi وسلّم dënëhar me disa fëmijëve bënte edhe shaka edhe më lart se kjo tregon mahmud ibn rabiha tregon mahmud ibn rabiha hadithin e imam buxhario dhe imam muslimi tregon mahmud ibn rabiha radhiyallahu an thot aqultu min an-nabi sallallahu aleihi وسلّم majjatan majjaha fi wajhi wa ana ibnu khamsi sinin min dalw k mahmud ibn rabiha E ka kaçeni i vogël kur ka qenbej nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Thot e mbaj më vini rrethot. E mbaj më shumë mirë. Kur i kompas 5 vjet, i apronam pejgambresam në një me ujë. Shikos fal hyjore apo pejgambresam dhe humorr zbavitës me me dosat e vet, me dosat me fëmitë dosave të vet. Thot dhe ja punë një me ujë dhe ben sa me mur me pije. E mor me pije. Thot edhe e mbajti të ujë. Edhe pastaj ma nxjerrë këtu në fytyrë. Më siguroj, apo e pi ujin, do tash e me Ramazan, e ka piu ujin, edhe e ujn, ka mbajtur ujin pastaj ja ka la fytyrën pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kam ndonjë detale të çaj apo kta e para, sepse ujin që ka e pi pejgamberi mushi beçesh, çka më e freg beçetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dë me bazë davitje. Me lutje, me ta. E ka qen pas vitë. Dhe një tjetër që e ka bërun Imam Uh, nevojiju dobi, ka thonë, dhe e ka bo këta, dhe vinere kjo shumë në nësibë, dhe e ka bo këta, për nga mësën me Mahmud ibn Rabian, për nëmën, dhe ka mor ujin, dhe pasajt prej gojës, ja ka gjujtë fëtyut, sallallahu alai sallam, pëse e ka bo, thotimam nevojiju, që kur të rritët, të mbaje men për nga mbeni sallallahu alai sallam, pëse e ka di që kjoj vogël, a i vtes, e s'ka me që ka e ma men, e ka bo, për një gjest, pak më jot zakonshëm se si normal, çka iku trritën më thon e mbaj mend pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, uin pi gojë me pa djujt te une, te unëstin, çë mos ta haroj pejgamberin. A kemi bë burze na vepra çë fmija jot mos e të harrua. Joni thot valla, moj men, gjak ke shpulla. E mirë, por më dish ka e mamë. Më bë diçka më me, moj të më. Ama me bota ni vepr pak më të mirë, më thon, baba jam thojë gjithto. Baba jam thoi që por çemoz ban me vocë ta duhet me vota për shembull për veprave të mira. Shikojmë ze pejgamberin ka dash, mos ta harojë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Për këtë ashyë, ka dhënë Imam Buhariu ku ka thënë Mahmud ibn Rabi aqaltu e mbaj mend. A dal nga kërkanë Imam Nehu i ka thënë ka dash pejgamberin sallallahu alajhi wasallam që mustaharoje Mahmud ibn Rabi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu ajo pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam tregon Um Muhalid ebia e Khalidi musailit thot shikova te pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam me babun ta thot dhe ë uh, thot e kisha një komish të vërtet edhe mthap pejgamberi alay sallallahu alaihi wasalam sana Sene, sana ai hasana shumë mir shumë mir atëra uh, thot kjo uh, um muhalik ka shenjë vogël thot edhe shkova te shpina e pejgamberit sallallahu alaihi wasalam tu lut me vulën e pejgamberit salam pejgamberi spatu nga ana e zemrës e ka pas vulën e pejgamberisë ku Salman al-Farisiu kur e, e Farisiu, ka kërkuar pejgamberin sa më ka thën edhe ka i prifti fundit i ka thën edhe ka vulën e pejgamberisë prapao edhe kur vasil Salman al-Farisiu rreth pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem pejgamberi ka tërheç kimi shenërat që t'ja shohe atë vulën e pejgamberisë thot umu Khalid thot dona isha e vogël luajsha me me shpinën e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem thot edhe baba jam tha largoju Lërgojë më se frekë, për nga mesëm, më shlujë kështu. Atëherë i thamë mesëm, leje, da. Leje, letë luje, dhe pasaj ka bo doa, për nga mesëm, për këtë vajzë, dhe ka thonë, ebli, e akhliqi, ebli, thumë ebli, e akhliqi, thumë ebli, e akhliqi. Ka thonë, i vesh të eshat edhe i vjetrofsh. I vesh të eshat e reja dhe i vjetrofsh. I vesh të eshat e reja dhe i vjetrofsh. I ka vesh të eshat e reja. Ka thonë çuditëra e kësaj gruaje Um Muhalid e bija e Khalid Usaidit është se ka jetuar gjatë edhe teshat i ka pasur sa err që janë vjetruar gjatë po sa err ka veç tesha treja dhe i ka vjetruar gjatë nga duajave nga mëherë sallallahu alaihi wasallam gjithashtu edhe nga mëherë sallallahu alaihi wasallam nidit preditëve e përqdhël dhandrin e vet e dash pak tu kena im zon të të me tension do la me përqdhël vate rrepe çet e ka çuçi ji po Dhandri, o vedre dhandri Si dhandri ta merë loqën e zemës Ta merë bijën Në nëshme dëruën Që ta ka morë qitën E që ka bo për nga me sëlam Një gjithë për ditëve Thot se hëllib në saadi Thot arpe nga meri sërullahi sëllim Në shtëpin e Fatimës Radhiallahu anha Edhe i tha, ku është aliu? I thot Fatimën radhiallahu anha Thot, ja Rasullallah U rokon në diçka Edhe dulli në rëvëzumë që ka pojnë, u rëko, me ka në rëko, me vajzën e pengambele sallallahu alai e sallam, a po, e nash ka pojnë, a dhe zër, aja rëko ti me që në temë, a po, u ti e fajtode, ka dole, ka dole kësherën i e, jo, diët që që ka e me kur, po po, e këni po na, që ka e me kur së roko, që ka e me sajnë e kamirë, e këni po e dhe fmit e vogënë, kur ba do të dhe një problem më ha, që këtanë veç gjalli e më se ka po, a në servëjali oseban sa i pat 40 veta ajo ja. andaj shikopa nëse amblla ku është aliu thajallahu ja, nervozu me mua por rrokom dul atar i thap penga be ali sallallahu alaihi wasallam dikuina shkolle pa aliu errar ne njeri thajallahu ja, ku ka në xhami ku ka shtrin xhamit u flet u bujue thot penga thot sahel besadi err penga be sallallahu alaihi wasallam te aliu ai ishte duke pushua në hasi edhe i kishte i kishte bop pak trupi me me zall Dhe se gjamia për nga mesinam dhe zër Ska qenë së këtu gjamia të tona Ka qenë ma e thjejë Dhe ta ka po shumë zalë Sku që është bota arade Thot dhe pa për nga mirë a.s. Duke e, ish, ish, I përlipak me zalë Thot filloj për nga mesinam Mja lërgu zalë Mja lërgu zalë Dhandri të vetë Radiallahu anhu arda Thot edhe i thonë të Kumja eba të rabë Kumja eba të rabë I thonë të Qu o baba i dhejot Qu o baba i dhejot Pra, Arabët e, kanë zakon, e ka në zakon Sigur që e ka përmeni këta imam e, El Kurtubiu Se kur njeri ju e bën një vepër Arabët të thiri me qatë vepër Por që mu e bubekri Pse e kojnë në e bubekr? A i se kojnë në e bubekr? E kojnë në abulla Abulla e, e kojnë në Ama në akunë një u në pëshim më të thanë Ndikush, er dhe abullaj, i shkoj abullaj Ndë se ti që e bubekri E bubekr shka të më në në në në në në në në në Pse e kanë qëjtë kështu? Se është unë Sabaharët. Se Sa, Habaharët dhe ka që kabunua. Andoj, aratë kërë e kanë po të quar, të që ka thonë, këjnë, baba i, i mëngjesi, baba i Sabaharët. Apo, është unë Sabaharët, edhe i ka, ka regullu e devët, përmi qitë me botë të këti. E dhe shë e kanë po në aratë, ka thonë baba i devët. Se bikër, apo bekër, i thonë devëve të të reja, apo Sabaharët. E për nëzëm kërë ka po me dhe, ka thonë Quo baba i dhejo Pro se je përlyje, je përlyje Me, me dhej, thot imam nevoju Ka argument në këta Se duhet edhe a i cili është autoritativ Me e përgder ati cili është Më pak autoritativ Për nëzër në pengamberi në Gjithë a i nëm njëri Ka shku të ali ju të ja e këtë dhejo Quull ka po, quull ka po vëzër? Ka dosh të pajtoj me qikën e me Të pajtoj dhëndrin me Me qikën e me Fatima me, me Fatima e nëha ve ardoha. Gjithashtu vëllazë tregon Hudhaifa uh, ibn el Yaman radiyallahu an, thotë se në luftën e Ahzabit pejgamberi tha kush kon te paganët dhe mbier lajme, unë e ia ja garantoj xhenetit. Kur kush uchu në fund ta themsam, shko ti. Thotë ishte acar i madh. Derisa kum shkuë, eda kum arrësh kum ni ftop të, të hiq. Përsa Allahu xilwala ka e ka forcue. Thotë kur jam kthye Tho të fillova me një ftoft të madhë Atare të të shka bani Tho të pengamberi jonë sallallahu alehi Vesellem ma vesh një palto Ma vesh një palto Tho dhe endiva ngrësin e sajna Tho dhe rash me flet një gjumë shumë të kanëshëm Dheri sa asë shumë kum flet Sa, sa kur në, në mëngjesin tha pengamberi alehi sallallsam Kum ja në umenu Në umen që dhe më thanë gjumafsh I ka thonë më sanë, që, o, gjumafsh. Më i bërë me përgdhele. Ka? ka një adë më në shme vërdur në e mën, me kritik, në e mën, me ironi, dhe në e mën, me, me uh, përgdhele. Pra më në shme dhonë, që, o, gjumafsh, të veç ple, edhe më në shme dhonë, o, gjumafsh me përgdhele. Të e ka posë për nga me në shme që ta, të ta uh, përgdhele, dhe kjo dhe zëri ka ndohë, edhe vetë për nga me, me n Edhe i ka zbitë Allahu qëll në sunë muzëmbil Ja ejuhel muzëmbil, o ti mbuluar Ja ejuhel muddethir, o ti mbuluar Quh, mi po këtu e ka përgdhel Allahu subhanahu, subhanahu, vëtjala Gjithashtu vëzër për nga mërë i jonë sallallahu alai sallam I përgdhelte edhe bedewit Si përgdhelte edhe bedewit Ka qenjë njeri Ah, the sin e pejgamberis sallallahu alaihi wasallam e përqëlltë shumë. E ka pasemën Zahid ibn al-Harram. Zahid ibn al-Harram. Çfarë bënte djalëzë? Kë ka neit, sigurisht e madh, me shkretin. Dhe sa herë që ka ardhur te bejamza, më ka prur ushqimet të kretinës. Ka thënë oh Allah, mairi ç'sona i hajna. Kur ka shkuar shkretin, pse do të ka dhënë mairi ç'to pinëve, se nai na qytetit ç'to i hajna. Prandaj shpesh ardhët te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna zahiran badiyatuna wa nahnu hadiruh. Ka thon, Zahiri është shkretina jom A na jena qytetitina A i na bepi shkretine Na javna prej qytetin Një dit për ditve I shkon për prapa dhe e qaf E do e thotu shlom kush më ka kap Shlom edhe pasaj Kure sha që është për nga me së rap Pasaj munohet mja kap dohën që mësja shloje Por njeri ka thonë shlom Pasaj ka thonë mbajnë një Rasulullah Ata e re për një më ka dash me për këdhej Ka thonë kush pe blejnë që të ropë Ka dhan dietar i ka thon, thon Rob, so Robi Allah, sepse ai ka kuptuar, Rob gjithu, Rob çka shitën, sklav. A dhe ka thon ja Resulullah, po kushun do mua kështu re farcitë ka. Se so, u kon pak i shëmtu. Ka dhan kushun do mua ja Resulullah, unë jam i shëmtu, a dhe ka thon pejgamberi sa poteu wa si ai është i shëmtu. Ka thon ti te Allahu je shumë i shtërit. Te Allahu je shumë i shtërit, e ka përkëndentë ameli sallallahu alejhi وسلم. Dhe rasi punit që e, mund ta përmendë bazë katrash kohësh shumë pokon e ka mbaruar. Pejgamberi jona sallallahu alajhi wasallam i përqendëlte vëzet pak më tepër beteuit. Pse kanë ndjetarë sikur ka përmend Hafidh al-Bukhari dhe Imam Nawawi këtë Mubarak furit dhe të tjerë ndjetarë, sepse në tok ishte vrasësi të tepërt, Allahi e shtonte përqendrjen çta balancoje ashpërsinë e tij. Pra, pejgamberi zamb sigurt sigurt që thonë, kur ti xhunuj pak më shumë sheqer, pse? Sepse zbohet e hap. Kur është nga natyra e amël, materia i dju pak më pak. Kur është më e dushmatshumë me djujt amëlzim që mëujt me, me balancuave. Kur ka qenë bedevi personi, ajo pe sa më shumë ka pergdhen, pse? Çe ta zbukse, çe ta zvukse. Tregon Miswar ibn Muharraba, që ka qenë djali i një djali sahabiu. Ka kibba vaga ka me bedevi. Fakti i ditë vetëve, i prumën pejgamberi selam disa hedije dhe disa mall prej pet kavë të mira, të cilat ishin të lymy me alltan. Ishtën të lime me vijat altanit Thot, edhe për nëzajnë filloj me ishtë përnda I dhatë njerëzve Thot, edhe baba jam s'kishtë e morë kur gjopet ka I ciljek është qujtë Mahrame ibnë Naufel Mahrame ibnë Naufel Dhe ardhe dhe për më thot I ka ardhë gjallit dhe, dhe Ka thonë shkothire për nga nësërën për nga për nga për nga për nga për nga për nga për nga për nga për nga për nga për nga për nga për n Kush jamunë me tër pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Po i ka thonë shko, shko, shko, shko o, jo, i shkoj në shtëpi pejgamberin. Shikova se këto s'kan ngale. Thirn trat natës. Oh, ço do isha me të veti diçka. Po i shimbet të sallallahu. Shuro pak s'kan edhe ora. Ai neivan halal. Nuko. Shikoj, i ka thonë djalit vet, m'i mëshëm se baba. Ka thonë, o bab, çush më shkonun kush jamunë me tër pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Atare tu i thon ky shko thire, shko thire. Atare e dëgjon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ada dal penga me saman ambjasht edhe i marr disa tesha apo ento thuat ka pas prej altanit thuat se ka qen para ndalesa altanit dhe thuat se ja ka vën për gratë vetu dhe thuat se ja ka dhon për me shit ata ne çfarë ka bo ka dal penga me saman dhe ka dhon ja e balmisvar edhe ky njeri e balmisvar nuk e kanë dhirt e balmisvar por gjali vet për shkak se ka qen shumë i meçëm i ka thon o baba i misuerit Ka dhe nga evel misver, Khabë të ha dhe lekë, Je ka mërë dhe të teshe, Ka dhe nga e me të sumër zitë, Se ka mënu që unë e me të sumër dha më kur gjopë, Pe nga mërë i jonë sallallahu anë i sallim, A tërë që i ka dhe nga e të teshe, Ka dhe nga e këmë të teshe, Por ti i këna ru, Ka dhe nga e të teshe, Me të të dharë, Ka dhe nga e të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Balancoja Thot imam ibn Hajar al-Eskalani Thot këte e ka bërë Që ta qëtëson Vrashsin e tina Dhe e kathir e balmisuar Me që se i kanë tham e busafuan Po që fara s'fje që ta ull tensionin e tina Edhe zë kjo është një mësimi madhë Që kur e shëtë një kanë pak ma temperament Në familja, po mitsija, po dosta Musumunat të me dalë Vada mu nukum interesuar Vaj që ashtu avad Qoja pak përshimu së tjeti Të babajot një far temperamenti Muno Munoj e pak që që qërë me gjujtë ati Munoj e pak që sa me e zvu Apo me dhe në drejtoj o po, të vetë Zvu të parë Për e në që në param në vëzër Për e në që dhe e ka rastis Më në ka rastis Unë kam nejtë me kësi njërës BDUI Këto njërës në nuk e din Po zve që ka tojnë Ajë kër të thoj e mësë që lë deron Banë e që në tëra e prinsh deron këtë Ajë aj, që, që si njërës në vëzë Mahar, kupejosa të të të çeshurat. Ka njëri ka kopër këmishë tingon son. A ka po të bën njëri për këmishë? Çështë nuk ishta, edhe ka në ngrej. Bërën pore, ja vesoulla. Ka dalën se sliqet pore ashtu. Çështë janë kanë nga njerëzit. Çikova se to ka arritën nga Mesilam me me izbut. Anam, qytet jetojna edhe kanë jashtë submil mbi vesh. Elusim Allahu Xhenu Wala, ç'Allah të na mundson me u stolis në këtë me kët, kët uh, përgdëritë të Ngjerit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahu te bareka wa tala, ç'Zoti i ngjëllë jlalut na mundson ç'të kemi nga këto karaktere të larta, nga këto virtyte të mëlloja, të më të mirë për njerëzve Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahu te bareka wa tala, ç'Zoti i ngjëllë jlalut na mundson ç'të kemi sjellje të larta atëcit me të cilat ne prezentojmë dhe e, per, e manifestojmë Islamin Allahu subhanahu wa taala. Elusim Zotin e madh ç'Zoti جلاله تو دتا چرو و الله بي نعمتي بنقبوه الزم الله تبارك وتعالى زوجنج جلاله كودجا كي نچوور كاشي پر الله الله باش پربلي و كودش كي مي گابور كاشي پر مي و پر شيطانيت الزم الله جل الله نطار اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين